Laugarren unitatea. Atarian. Amaren antza, bi. Begira, argazki hauetan, anaren senitarteko batzuk azaltzen dira. Ah, bai, erakutsi, erakutsi. Hau, Marisol da. anaren ama. Jesus, anak amaren antzan dia dauka. Ama bezalakoa da, ez da? Bai, amak bezalako ilea eta begiak ditu. Ile horia eta begi urdinak. Baina koldok bezala hitz egiten du, oso azkar. Nor dira oiek? Oiek, anaren aita eta anai azarrena dira. Koldo eta asier. Asierrek aitaren handia dauka, aita bezalakoa da. Bai, koldoren antza dauka. Koldok bezalako hilia dauka, kizkurra. Baina hamak bezalako begiak ditu, urdinak. Gainera, Marisol bezala ibiltzen da, beti lasai. Eta emakume oiek nor dira? Emakume hoiek, anaren amona eta ize dira, jasinta, margari eta pili. Margarik eta pilik amaren antzandia daukate ez da? Bai, margari eta pili jasinta bezalakoak dira. Gainera, hitz egiten dutenean, jasintak bezala mugitzen dituzte eskuak.